Так він сказав, і іскристого знов йому дав я напою. Тричі підносив я й тричі, в глупоті своїй випивав він. А як вино вже зовсім, йому затуманило розум. Я із солодкими знову до нього звернувся словами. «Ти про ім'я моє славне». Питаєш, клопе, назву я зараз себе та гостинця віддай, що мені обіцяв ти. Звусь я ніхто на ім'я. І ніким мене батько і мати, і товариші мої і інші, звичайно, усі називають. Так говорив я, а він відповів мені словом безжальним. Отже, нікого я з'їм на останку. Раніше ж поїм'я товаришів його всіх. Оце тобі й буде гостинець. Так він сказав, похитнувся і навзнаку пав, і зігнувши набік грубезну шию, Лежав, і відразу всевладний сон подолав його, з горла у нього з вином випливали м'ясо людського шматки, сп'янівши почав він блювати. Кия тоді я у попіл гарячий засунув, щоб знову він розігрівся, як жар, а тим часом відваги словами товаришам додавав щоб ніхто не утік з переляку. Отже, оливний кілок, хоча й був він сирий, розпаливши, так що вогнем він узявся і яскраво почав пломеніти, вийняв з вогню я, і ближче підніз до кіклопа. Навколо ж товариші поставали. Бог дав їм одвагу велику. Взявшись за дрюк той оливний з кінцем загостреним, дружно в око встромили йому ми. А я, натиснувши зверху, став ним крутити, як бантину. Тесля свердлить корабельну свердлом, а інші з-під низу ремінням його обертають. Взявшись обабіч і жваво, він крутиться сам, безустанно. Так от і ми... Узявши розпечений дрюк, ним свердлили велетню око, і пасока тепла струмила навколо. Жаром горящих зіниць обсмалило і брови, і вії, лопнуло яблуко очне, і коріння його аж сичало, як в коваля, коли він Топірець чи велику сокиру Суне гарячими в воду холодну й сичить те залізо, гартом узяте Стає, бо воно ще міцнішим від того. Так від оливного кия і око його засичало. Страшно кіклоп закричав, Аж луна розляглась по печері. Зляку ми кинулись в усі, і зразу він вирвав з ока оту деревину гарячою кров'ю облиту. З люттю від себе її жбурнув обома він руками. й гучно кіклопів волати почав, що з ним у сусідстві теж у печерах жили, на овіяних вітром у згір'ях.